De reflex, reflex. Bine, vă dragi prieteni! Vom continua această ediție matinală azi, împreună, după cum promitam, cu profesorul Mihai Cernencu, invitatul acestei ediții. Vă salut! Bună dimineața! Bine ați venit! Bună dimineața și bine v-am găsit, stimați radioascultători! Ne vom referi la cele mai importante evenimente și vom porni de la cele mai fierbinți, fierbinți și ne vom referi întâi de toate la situația din Ucraina, acolo unde a fost semnat un armistițiu pe data de 15 septembrie. Am vorbit despre asta și în ediția de săptămâna trecută în care am discutat împreună. 15 septembrie. Am vorbit și atunci și rămâne să... Spunem și azi că e unul firav, chiar destul de fragil. Kievul mai acuză, în continuare a făcut-o chiar și ieri de uh, bombardamente care vin din partea separatiștilor proruși în regiunea Donețcului. Bine, am văzut și declarațiile de săptămâna trecută ale lui uh, Sergei Lavrov, ministrului rus de externe, că și-ar dori o soluționare pașnică și un act mai rapid a acestui conflict. Nu prea se vede cum. Voi reaminti că pe 26 octombrie, dacă nu mă înșală memoria, sunt programate și alegeri parlamentare în Ucraina. Vom vorbi probabil și despre importanța acestora pe fundalul acestor tensiuni crescând în continuare în estul țării. Astăzi, poate pentru prima dată, după cum remarcă și Europa Liberă în această dimineață, vor fi desfășurate manevre militare în vestul Ucrainei și vor participa în jur de 15 țări membre, membre cu vreo Mie și ceva de persoane în vestul Ucrainei, spuneam, vor desfășura aceste manevre militare pe fundalul, uh, uh, să amintim, susținerii forțelor uh, separatiste pro-ruse de către Moscova cu armament și cu, uh, și cu militari. Chiar du ai armate regulate? Continuă un... Uh, război de uzură, putem spune, în estul Ucrainei și nu prea ne vedem luminița de la capătul tunelului. În această dimineață am mai, am mai vorbit ascultătorilor despre ceea ce spun analiștii politici despre crearea acelei regiuni, Novorusia, despre ca, pe care și-o propune sau a cărei înf înfăptuire și-o propune liderul de la Kremlin, Vladimir Putin. În ce punct a ajuns această criză din punctul dumneavoastră de vedere, domnule v vă întreb după ce așa mai pomenit despre câteva dintre ultimele evenimente legate de acest, de acest război, despre care se spune că a devenit unul deschis deja. De fapt, în opinia mea, conflictul a ajuns la punctul culminant și de fapt... Eu consider că cel de-al treilea război mondial s-a început. De fapt, nimeni nici nu bănuia în 1939 când Germania a atacat Polonia, măcar să declare că s-a început cel de-al doilea război mondial, ori noi ulterior am și constatat acest lucru. Astăzi, de fapt, este clar că Rusia, după cum menționa și primul ministru al Ucrainei, domnul Iațeniuc, Rusia dorește distrugerea Ucrainei, ori scopul fundamental a ceea ce își dorește astăzi Rusia este de fapt ruperea Ucrainei de la Mare Neagră, în general de la Mare, cu opt regiuni care sunt ele să creeze Novorosea, cei drept mai mulți analiști, inclusiv cei de la Svoboda, dar nu numai, Vorbesc despre faptul că Rusia s-ar putea trezi nu cu o -rosie, ci cu o în regiunea siberiană. Și acest lucru, chiar dacă astăzi pare neverosimil și pare de domeniu fantastici... Ce lucru? ar însemna o novo -chină? O novo ar însemna Asta un lucru foarte afarat. interesant, așa cum China a pretins tot timpul la partea de răsărit a Siberiei, mai bine zis, actuale, e Federației Ruse, pentru că uh, Rusia s-a deprins să numere și să studieze istoria teritoriilor ocupate doar de momentul ocupării. Pentru că parcă Crimea n-a avut altă istorie decât uh, de la 1856 sau ulterior, de parcă Siberia n-a avut istoria ei de până la ocuparea ei de către Iermac, de parcă Lituania, Letonia, Estonia nu ar fi avut istoria lor Marele clanzat al Lituanei sau sau Polonia, parcă Polonia nu și-a avut statalitatea sa cu ajutorul Imperiului Austro-Ungar, German și Țarist, a fost împărțită de patru ori, ultima dată în 1939, 28 septembrie, între Hitler și Stalin. Ori Federația Rusă și-a pus drept scop fundamental ca Ucraina să fie destrusă. Din ce considerente ea uh, încearcă să facă acest lucru? Și de fapt a pornit cel de-al treilea război mondial. Uh, aici am să fac o mică paranteză. Toți cei care pledează pentru Uniunea vamală, de fapt, pledează pentru război. Ori a te încadra într-o Uniune uh, vamală cu un stat care a început cel de-al treilea război mondial, mie mi se pare o crimă, nu pur și simplu o crimă, împotriva partidului său sau ce, dar o crimă împotriva întregii țări, împotriva întrebului popor. Nu prea am văzut pe demonstranțe lui Dodon să spună că Rusia a început și vrea să nemicească Ucraina. Cel mai interesant lucru că aceste manevre despre care ați pomenit NATO în vestul Ucrainei, ele sunt de fapt concertate cu primele exporturi din partea statelor membre NATO de armament armatei ucrainene pentru că și tancuri, dar și o serie întreagă de armament care convențional care ar putea să ajute armatei ucrainene să reziste invaziei federației ruse pentru că până la urmă asta și s-a întâmplat. Rusia nici ruptă capul, nu vrea să declare deschis război, ce o face pe de-andoaselea și dar, pe de altă parte, nu poate ca să nu-și mormânteze pe cei care participă la uh, acest război, pentru că războiul este război și, ca la orice război, există uh, jertfe umane. Iată, aceste jertfe umane trebuie să fie mormântate, iar Rusia nici măcar nu-și declară uh, pe aceste jertfe care sunt. În al treilea rând, vreau să vă spun că astăzi începe la Paris niște discuții, niște discuții foarte interesante care uh, sunt peste 20 de state care au creat o coaliție împotriva statului islamic uh, deci care insurgenții, da, insurgenții din între în, în, în, Ira, da. în Irak și în Siria și care pretend că vor distruge Caucazul și va căpăta și vor include cecenia în componența lor iată că Statele Unite ale Americii în frunte cu secretarul de stat John Kerry a reușit să include mai multe state, inclusiv și musulmane, pentru că acești musulmani prezintă pericol și pentru alte state. Ieri, într-un discurs la Euronews, a, a reprezentantul bisericii sau religiei musulmane din Egipt, Mufti, care a declarat că acești insurgenți nu au nimic cu islamul cu religia islamică și cu canoanele acestei religii, spunând că ei sunt teroriști și cu ei trebuie de dus lupta. Asta vorbește muftii sau șeful unei comunități destul de importante a musulmanelor, am în vedere... Deci egiptenii care în fond au și una din cele mai vechi universități unde se studiază uh, islamul și doctrina uh, islamică. Deci avându-se în vedere acest lucru în coridoarele de la Paris ale acestei conferințe cu certitudine că se va discuta și mersul sau cel, cel puțin cum se realizează acel armistițiu semnat de către Ucraina și Federația Rusă. Aici aș vrea să amintesc că doar un singur moment foarte esențial. Primul ministru al Ucrainei, domnul Iațeniuc, s-a adresat către americani și europeni să nu lasă Ucraina singură în concertul de negocieri cu Federația Rusă că ar putea să-i tragă pe deget, știi, să-i tragă pe sfoară, rușii ca de obicei, cum au făcut-o și cu alții, de aceea roagă pe americani, roagă pe europeni, să fie parte a procesului de negocieri alături de OSCE în acest conflict, de fapt, pe care l-a început Federația Rusă. Și trebuie să și... negocieze direct cu Moscova, să spunem, și nu Absolut, cu... și nu cu insurgenții. Deci astea sunt condițiile care Iață Nuclea a înaintat, e, deci partenerilor săi de cooperare, vreau să vă spun că e, mai mulți analiști astăzi spun că încă ar putea fi oprit cel de-al treilea război mondial, unul din opozanții ruși, deci vorbește despre faptul că pe data de 21 septembrie în Rusia se va începe un marș al păcii și dacă vor scoate 100-200 de mii de Cetățeni, acest lucru îl poate face pe Putin să renunțe la, această, la acest război fratricit, de fapt pornit împotriva uh, Ucrainei. Uh, după cum vedem, uh, lucrurile au luat o turnură cu totul de altă natură, dacă la început uh, am văzut că uh, uh, aceste marșuri falnice crimnașiști adică cei care spuneau că E este a lor, de data aceasta se întâmplă lucruri destul de serioase. Pe data de 12 septembrie, Uniunea Europeană și în data după ei și Statele Unite ale Americii au adoptat cel de-al patrulea pachet de sancțiuni împotriva Federației ruse. Tocmai aici am zis să ajungem pentru că a reacționat și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, avertizând că Moscova va reacționa pe măsură și că sancțiunile occidentale vor submina negocierile de pace privind Estul Ucrainei. Asta trebuie să fie O declarație făcută cinic. deja după ce au implementat sancțiuni și statele Unite ale Americii, după ce același lucru îl făcură și statele membre ale Uniunii e, Europene săptămâna acest trecută. Acest patru, al patrulea pachet de sancțiuni, de fapt, a fost economice în special. Da, da, da, dar el, de ce au apărut aceste sancțiuni și acest nou pachet? Din cauza Federației Ruse, pentru că ea a fost cea care a susținut insurgențe și a introdus trupele sale pe teritoriul Ucrainei, pentru că chiar dacă OSCE verifică deplasarea trupelor și. Poroshenko declarați că 70% din trupele ruse s-au întors acasă, ei s-au întors pe acolo pe unde au văzut reprezentanții OSCE-ului și se întorceau pe cealaltă parte unde nu erau reprezentanții OSCE-ului da. și rămneau iarăși acolo. Deci asta este iarăși o minciună sfântată, mai mult ca atât vreau să vă spun că ministrul de extern al Federației Ruse, dar și Putin au declarat niște lucruri absolut care nu țin de bunul simț și de capul întreg la minte. Vreau să vă spun următorul lucru. Special Putin, dar și Lavrov au declarat că, uite, Statele Unite ale Americii vor să facă ca Uniunea Europeană să nu mai facă comerț cu. Federația Rusă și să nu mai cumpere petrol și gaze naturale de la Federația Rusă și în felul acesta să le propună uh, ei gazele naturale și petrolul și în felul acesta să nemicească Federația Rusă. Eu vreau să vă spun că sunt niște aberații care nu au uh, margine uh, pentru că uh, anume comisarul european, domnul Gucht, care este reprezentant pentru comerț, s-a adresat Statelor Unite ale Americii ca într-o eventualitate să înceapă exporturile de gaze naturale și petrol spre Europa Pentru că uh, Statele Uniunii Europene s-ar putea pomini în iarna aceasta fără gazul rusesc și petrolul rusesc Și atunci nu și-ar dori o astfel de catastrofă cum s-a mai întâmplat în 1973 Când Statele UPEC exportatoare de, de petrol au impus un embargo statelor membre ale comunităților europene și s-au pomenit în iarna lui 1973 cu o catastrofă energetică. În special era vorba de Italia, dar de toate statele membre ale comunităților europene de atunci, de la 1973. Deci, anume. Uniunea Europeană a cerut acest lucru și nu Statele Unite ale Americii impun, dar este adevărat, există la momentul actual o restricție, o restricție a Congresului American pentru exportul de petrol și gaze naturale în alte state, însă Uniunea Europeană negociază cu Statele Unite ale Americii un acord de liber schimb. Chiar dacă Statele Unite ale Americii este membră a... Așa numitului acord nafta de liber schimb, a unui acord de liber schimb între Canada, Statele Unite ale Americii și Mexic, care a intrat în vigoare în 1993-94 și a creat o piață cu cele patru libertăți în această zonă, Statele Unite ale Americii, dar Canada mai înainte, a negociat un acord de liber schimb cu Uniunea Europeană. Avându-se în vedere că piața americană este extrem de mare, extrem de vastă. Și extrem de diversificată, ca de altfel și piața europeană. Și un acord de liber schimb între cele două state, mai bine zis a Uniunii Europene și a Statului Unitele Americii, ar permite o piață extrem de amplă și o piață destul de mare, care de fapt ar constitui undeva la vreo 45-50% din produsul brut intern mondial. Ore tocmai aici este și mare, marele avantaj al acestor uh, acorduri de liber schimb dintre aceste țări, adică un fel de acord de asociere între, între Statele Americii și în felul acesta semnarea unui astfel de acord ar putea și ar trebui să scoată aceste restricții pentru Statele Unite ale Americii la exportul de gaze naturale și de petrol. Vreau să le amintesc, stimaților noștri ascultători, că o de uh, metri cub de gaze naturale uh, sunt vândute pe piața internă americană cu 70-80 de dolari adică această mie de metri cubi, iar la export 140, 110, 140, până la 150 de dolari. Ori Rusia extraordinar de mult se teme de faptul că Europa ar putea să-și schimbe partenerul comercial, pentru că ăștia americanii vor fi mult mai siguri, în 2009 noi știm că mai multe state din Uniunea Europeană au rămas fără gaze naturale și au înghețat. Este vorba de Slovace, este vorba de Bulgare, este vorba de câteva state care sunt dependente. Era vorba și de e, fosta Republică a Iugoslaviei, Macedonia, Serbia, care de fapt utilizează doar gazele rusești. Și în aceste condiții e, Uniunea Europeană, e, ca niște pași preventivi, în ceea ce privește asigurarea a Uniunii Europene cu gaze naturale și petrol au încercat și prin apelul pe care l-a făcut Gucht, Comisarul European pentru Comerț probabil că a fost auzit altfel în Federația Rusă ori mai bine zis a fost auzit cu, cu ambele urechi însă interpretat cum le convine lor încă o dată vreau să menționez nu Statele Unite ale Merici doresc să rupă Uniunea Europeană de la comerțul sau de la comerțul bilateral Uniunea Europeană-Federația Rusă, ci Rusia, prin acțiunile sale de invazie, ocuparea Crimeei și ocuparea, de fapt, a Donețului și a Luganskului, două regiuni din estul Ucrainei, care, de fapt, au devenit un cap de pod și o transnistrie. pentru Federația Rusă Pentru a, a ghida în continuare uh, Chievul uh, Eu menționam și mai înainte Că mai mulți analiști din Federația Rusă Consideră că Luganskul și Donetskul Asta este așa o acțiune intermediară Kievul este important Să fie al Rusiei Așa um, a aceste... spus și premierul Ucrainei Arseniy i da. într-o recentă uh, Declarație Spuneam domnule Cernenco și mai devreme despre unele opinii ale analiștilor. În Polonia, cercetător de la Institutul pentru Relații Internaționale avertizează, spre exemplu, că o nouă ofensivă, spunând întâi de toate că Putin nu se va opri aici. La Absolut, și regione. cel mai rău este înainte. Încă. Exact, și spun că o nouă ofensivă ar putea avea loc în iarna care vine în Ucraina, scenariul cel mai realist potrivit acestor analiști ar prevedea o intervenție rusească la sfârșitul lunii octombrie cu scopul de a finaliza ceea ce armistițiul a creat deja și anume o cale de trecere terestră a. lungă de 300 de kilometri și lată de vreo 50 de kilometri care să garanteze aprovizionarea cu produse alimentare și energia. Crimei, uh, anexată în luna Martie. Acum, și al doilea scenariu. În proporție de, 40, de 30% se evocă proclamarea luna ianuarie a unei Rusii în jumătatea de sud a Ucrainei, cucerită de către de la 50.000 până la 70.000 de militari ruși, care să permită crearea unei legături între regiunea transnistreană și Rusia prin Crimea. Economia ucraineană, spun aceiași analiști, va fi în acest scenariu foarte dur afectată, pierzând șapte porturi maritime, inclusiv Odessa și două centrale nucleare. În fine, scenariul cel mai negru preconizează împărțirea țării, Rusia urmând să controleze estul industrializat, ceea ce ar reduce Ucraina la teritoriul din dreapta Niprului, în urma unei intervenții a peste 100.000 de militari ruși și unor pierderi importante în rândul acestora. Niciun scenariu nu ne dă un rezultat, haideți să spunem, pozitiv, pentru că ceea ce își do ce dorește acum președintele ucrainean Petro Poroșenko este să poată impune o autonomie mai largă, așa după cum a anunțat. El a și anunțat are un plan special de redresarea a situației, oferind o autonomie mai largă, după cum s-a exprimat, pentru aceste regiuni estice cuprise de, de respectivul conflict. Până unde merge Rusia și până unde de unde încep și până unde se pot termina negocierile cu ce se pot termina pentru că... Asta nimeni nu știe pentru că vreau să vă spun chiar și aceste scenarii pe care le-ați spomenit mai sus. Nimeni nu știe pentru că totul depinde de o singură persoană. Nu știm în statele autoritare cum se iau deciziile. Eu... Nu m-aș mira dacă nici unul din aceste scenarii nu va fi realizat, pentru că în condițiile în care uh, Rusia și ea va intra în criză, noi vedem care este cursul uh, dolar-rublă, noi vedem care este prețul, cotația uh, petrolului, barilei de petrol pe piețele internaționale, am văzut astăzi dimineață, de acum era 96%, a fost 116 și 114 și a fost 100, 98, acum este 96, ieri seara era 97 și ceva și 5, astăzi dimineață, de acum 96. Deci în momentul în care va scădea, chiar până la 80, până la 70, economia Federației Ruse se prăbușește, asta pe de-o parte. Chiar dacă ieri declarau că încă nu a fost deschis fondul de rezervă care ar putea asigura economia Federației Ruse, Rusia s-a pomenit după cel de-al patrulea pachet de sancțiuni, s-a pomenit în fața unei dileme extrem de complicate. În primul rând, Rusia trebuie să-și creeze SWIST-ul său, adică SWIST, asta este un cod bancar cu care se fac tranzacțiile. Rusia a fost lipsită de acest drept, pe de o parte, Rusia a fost lipsită, cele mai mari bănci cu capital de stat au fost lipsite de posibilitatea de a lua împrumuturi care erau de zeci, de sute de miliarde de dolari pentru necesitățile economiei și la un procent foarte mic de 3% de fapt, care erau aceste credințe. Și mai devreme, vedeți, domnule Cernenc, aceste sancțiuni, după cum a Moscova, de fapt, doar vor complica soluționarea politică a unui, a acestui conflict. Vedeți că, de acum, vedeți că de acum leagă aceste exact. sancțiuni, pentru că vă aduceți aminte la început, spuneți da, pe noi nu ne afectează, nici nu avem nicio grijă. Ieri am văzut că șeful băncii de stat al Federației Rus și Ministrul Economiei au declarat despre probleme serioase. Gref, care a fost Ministrul Economiei și conduce, este. Banchierul principal al Federației Rusie spune că au probleme serioase cu lichiditățile, în special în valută, nu pot asigura pe cei care doresc să-și ia credite și să facă și acum trebuie să caute alte piețe unde ar putea să se împrumute. Eu nu știu dacă ar putea să se împrumute în China. Yuanul chinez nu este o valută convertibilă, iar. Ienei japonezi nu știu dacă le-ar ajuta dacă Japonia ar prefera, pentru că Japonia a introdus și ea de rând cu Statele Americii și cu Europa, a introdus sancțiuni sau a devenit parte a acestor sancțiuni pe care le-au inițiat americanii și cu europenii. Deci, din punctul ăsta de vedere, atunci când analizăm ce se va întâmpla iarna, el ar putea într-adevăr să pornească o acțiune amplă militară, eu nu exclud această variantă, dar în condițiile și lucrurile ăsta ar fi, într-un fel, ar fi e, cum să vă spun, îndreptățit atunci când va cădea economia rusească. Ce a câștigat Rusia că a introdus embargoul la fructe și legume, da, fiți atenți, n-a introdus embargoul la produse pentru copii, etc au primit creșterea de prețuri până la 30% a produselor alimentare, a fructelor, legumelor. Rusia nu se poate astăzi lipsi de importurile produselor alimentare. Mai departe, am văzut că după cel de-al patrulea pachet de sancțiuni, atât președintele Federației Ruse cât și ministrul de externe spuneau că vor, vor porni și ei niște sancțiuni. La importul de automobile și la haine Eu aș vedea să-i să văd pe rușă în, în fufaică Și în altceva pentru că astăzi casele de modă Europene sunt prezente Practic peste tot în Federația Rusă Nu numai în centrele mari Dar și în alte zone. Eu aș vrea să-i văd îmbrăcați în aceste Eu știu îmbrăcăminte da, de mar... Dar și mașini de Aș vrea să-i văd mașini, să meargă cu da. zaporojeți Sau cu ladă sau cu ce doresc Să meargă în continuare Eu nu cred că așa de ușor se vor lipsi De un Land Cruiser, de un Mercedes De un BMW De un Hammer sau de altceva Eu vă asigur Puneți că nimeni nu vede luminița azi de la capătul tunelului, tot cu referire la această criză din estul Ucrainei, o știe o singură persoană, liderul de la Kremlin, ar putea Absolut. să o influențeze, văd că sancțiunile Occidentului nu prea influențează Politica adusă în teren de către da, liderul de la Kremlin. Spuneți? Parcă timpul... sunt oameni sovietici, vă să aminti când americane le-au introdus și noi chiar în chiloți, dar noi vom rezista. Că... Societatea acum... încă astăzi nu este receptivă, încă virusul cel al Imperiului a rămas viu și... și Rusia Lucia și... acum e o societate în care mai mult ascultă de liderul lor politic Absolut. decât unele celebrități care uh, astăzi încearcă să le deschidă ochii. Uh, să nu uităm că Solgenițin nu l-a învinuit pe Stalin pentru că a stat în Gulag. L-a învinuit societatea pentru că nu a reacționat la aceste nemernicii. Mai mult ca atât, eu vreau să vă spun. Așa, că... zic, a, așa se vor pomeni și rușii la un moment dat uh, că, când vor fi acuzați că din nou, de fapt, vor fi acuzați că nu s-au ridicat împotriva Absolut. unui despot. Chiar dacă bine sunt, vorbim zi de zi că societatea rusă e manipulată prin toate instituțiile media care există. Da, dar, până la urmă, nu toți sunt manipulați. Și sunt oameni care sunt conștienți de acest lucru. Am văzut un interviu a. Bine, acum ne interesează mai mult faptul că i-a crescut popularitatea lui Putin la un moment dat, după ce-i scăzuse înaintea... Uh, Intervenții ale... din Crimea, da, erau la 46% atunci, sau 43% chiar. Bine, a ajuns să fie fluierat pe un, prin unele săli de box. A mai Nu i s-a întâmplat așa niciodată. Îi căzuse oricum ratingul și s-a ridicat brusc după după acest conflict cu Ucraina reușind să convingă publicul din propria țară prin propaganda Este adevărat, media pe care le vor veni le... acasă atunci se va termina această propagandă dar ce vreau să vă zic că într adevăr și să închem că... pentru că vreau să ne referim uh, puțin și la aici. alegerile parlamentare uh, de la noi. Un singur lucru vreau să vă zic aici. Ulterior intelectualitatea rusă care s-a pomenit peste hotare după 1917 se invenuiare reciproc și pe sine că n-au fost în stare să convingă cetățenii Imperiului Rus și, după căderea Imperiului și venirea bolșevicilor, să le arăte care este marele pericol. Ulterior, au văzut că, într-adevăr, a fost un mare pericol venindu-le un Stalin, lagăre de concentrare, etc. Astăzi, noi, aș vrea să o întreb pe tovarășa Sofia Rotaro, care cântră pentru Renato Usatei, alți actori, care au mers cu Dodon de Mănuță prin, prin alte orașe și au cântat. Eu înțeleg, banii numeroase, este adevărat acest lucru și o spuneau încă vechii romani. Însă, care este responsabilitatea socială a acestor intelectuali? Să zicem că ei sunt elita muzicală a Republicii Moldova, dar oricum sunt niște oameni intelectuali cu o pregătire și cu o ținută care ar putea să îndrepte. Eu nu încetez să-i înțeleg și nu pot să înțeleg pe cești oameni care nu-și dau seama uh, că fac un lucru rău și ulterior vor fi ei primii cei care vor și suferi. Oare astăzi, astăzi, eu mă gândesc la faptul că această responsabilitate socială a tuturor intelectualilor Sunt unii plătiți, sunt unii mai mult plătiți, bloggerași și alții care aruncă zoi peste toți Și am văzut cea mai mare tragedie a acestor tâmpene care se declanșează pe teritoriul Republicii Moldova și în mass-media Toți strigă pe toți jos, dar n-am văzut pe nimeni pe cine să văd că se urce sus deci lucrul ăsta este cel mai dureros. Menționa chiar și uh, scriitorul uh, Ion Druță când a venit în coace, când a fost celebrat aici la Academia de Știință și uh, la Uniunea Scriitorilor, că toți strigă jos, dar nu prea ai pe cine ridica sus, zicea el. Uh, eu vreau să vă spun că uh, chiar într-atât societatea aceasta noastră este de divizată încât oamenii nu-și dau seama. Că astăzi, scriind pentru Dodon și pledând pentru el, astăzi pledesc pentru război. Ori, uh, Kazachstanul care vrea să părăsească Uniunea Vamală, care și-a dat seama unde și-a băgat capul, ori, pledând pentru această Uniune Vamală, uh, deci înrolând uh, așa numiți, eu știu, uh, uh, combatanți pentru Donetsk și pentru Lugansk, tu pledești de fapt, pentru război. Oamenii trebuie să înțeleagă acest lucru, că pledând pentru Uniunea Euroasiatică, tu pledezi pentru război. Am văzut și biserica noastră de aici, din Moldova, cel cu proprietăți și fără proprietăți, am văzut că sunt foarte deranjați de homosexuali. Dar nu văd să fie deranjați de miile de copii cu handicap, de miile de copii care sunt părăsiți, care sunt prin casele de copii. Eu nu am văzut să fie deranjați, pentru că și biserica, ca de altfel și Dodon și Usate, îndeplinesc comenzile Moscovei, sunt plătiți. Cu bani grei de la Moscova Pentru a deruta poporul din de Republica Moldova Pentru a nu-și continua Drumul său spre Uniunea Câte voturi credeți Domnule Cernin Că ar aduce un Sau aduce un asemenea concert Dacă vine știu, un politician da. Cu o celebritate Și cântă acea celebritate La un concert la care asistă Haideți să spunem un indecis Din punct de vedere electoral Își va da votul pentru acel politician Susținut de acea celebritate? Este greu de spus, încă n-au făcut, fost făcute astfel de măsurări, cel puțin în sondajele noastre nu avem astfel de măsurări. Pe unei indeciși ar putea să-i convingă, dar oricum, din punct de vedere al normalității, astfel de, de celebrități, dacă vor să, mai, să nu fie fluierate pe scenele de concert din Republica Moldova, atunci cât mai costă, să zicem, una din cântărețele noastre, care cântă cântecul lui Dorgan, părinții cărui au fost deportați în Siberia sau născut în Siberia, cât mai costă Siberiile de gheață dacă tovii și cânți unui pretendent să ne ducă iarăși spre Siberiile de gheață? Deci, aici este aceea, pentru că ei fac abstracție de pe cine sau vin pe cine vin să-l elogieze într-o anumită măsură și uită de consecințele care ar fi. Eu încă o dată, repet, bani într-adevăr numeroase, dar nici bine nu aduc. Asta este. Eu cred că dacă s-ar lipsi de un concert și să demonstreze franc că ei... Ați văzut cât a fost blamată artista lui Voronin. Vă aduceți aminte una din actrițele care a luat vreo sută de mii, de lei sau nu știu cât acolo Dați de comuniști ca să meargă Să facă festivalul prin Rai Oane și le-a pus în buzunar Vă vuzunar. referiți la Lenuța Burghila probabil. Absolut, absolut la această burghilă, o mai vedeți pe scenă Deci ea și-a făcut-o Cu mâna ei, ea a crezut că voroni o să fie ca și tutanhamon. Hamon și ca și astea, ca și piramidele egiptene vor fi veșnice Vreau să vă spun că nimic pe lumea asta nu este veșnic și pentru totul se plătește De deci ce eu nu i avertizez pe acești artiști și pe toți ceilalți Dar până la urmă vreau să vă zic că fiecare va răspunde pentru aceste fapte în fața Domnului și în fața poporului Deci poporul îi va penaliza suntem în preajma campaniei electorale. Noi am putea spune că a și început această da. campanie electorală. Da, a început mai înainte în... decât era normal să înceapă. În sânul formației despre care se spune că e cea pe care trebuie să mizăm în alegeri dacă ne dorim să continuăm cursul de integrare europeană, e pe LDM și spuneam în sânul acestei formației s-au petrecut niște niște lucruri săptămâna trecută care au ieșit la Iveală și au fost comentate în toată presa mai. Da, este adevărat, este vorba de tovarășul Ioniță, care a ieșit cu niște declarații. Noi știm că el a fost cel care a blocat Comisia Economiei, Bugete, etc. să adopte un pachet de legi, fiind supărat, eu știu că după cât e spune presa, pentru că gura presei și a oamenilor nu poate fi oprită, că el a devenit unul din solicitanții și unul din apărătorii unui mare businessman de Republica Moldova care deține mai multe bănci și care are dosare penale în toate țările CSI-ului. Este vorba de, după cât îi spune presa, Vecislav Platon care de fapt a reușit să-l corupă pe acest deputat și în felul acesta să blocheze o serie de e, legi care urmau să fie adoptate ca să fie pus capăt unor viitoare raiduri împotriva instituțiilor financiare. Pe de altă parte, trebuie să spunem că din toate cele învinuiri și așa numitele scheme despre care a spus tovarășul Ioniță, pentru că eu l-am văzut pe data de 26 august, plimbana aeroport cu. Parlikov cu drujii lui care erau pe la Idis viitor altădată și probabil că atunci puneau la, la cale ce trebuie să spună Ioniță, pentru că ăsta este un fake, este o făcătură a lui pentru că el n-a venit cu date concrete cât tipuri le-a luat credite etc. Vreau să-i spun lui Ioniță că au luat credite mult mai mulți, spre Schepul Gatschević, care a condus Banca de Economie a Moldovei, a dat credite de miliarde, care a pus în impas Banca de Economie și n-am văzut să facă aceste dezvăluiri. Bineînțeles că aici se lucrează și Moscova va plăti bani grei unor astfel de persoane, pentru că Ioniță și-a privatizat practic tot bălțul, piața de acolo și mai multe lucruri. Și de atâta el și-a permis ca să facă aceste lucruri. Vreau să vă spun că și liderul pld ului a declarat în mai multe rânduri că asta este o făcătură și noi știm că într-adevăr este o făcătoră pentru că le-ați văzut simultan Ioniță și cu Dodon. Au concertat sau și-au concertat acțiunile sale, învenuind de toate relele actuale a guvernării de parcă domnul Dodon a uitat cum a primit salariul la Institutul de Economie și a fost nevoit să întoarcă cele 80 de mii de lei care le-a primit salariul, ne fiind nicio zi la servici, parcă au uitat cum cumpăra energie electrică din Ucraina și o vindea la prețuri mai înalte Red Nord și Red Sud și câți bani au pus în buzunar când ceream să ne dea prețul la ce preț cumpără, îl spunea că este taină comercială, iar când ucrainenei au publicat prețul la energie electrică cât o cumpără Republica Moldova, el a doua zi a rupt contract și a încheiat cu eu rau s. Adică de la Cucurgan și așa mai departe. Domnul Dodon este meșterul de spus minciuni, el astăzi este plătit gras de către Federația Rusă pentru a deturna Republica Moldova de pe calea europeană, iar cetățenii trebuie să se uită. Dacă el vrea socialism, nu trebuie să trăiască într-o casă cu trei etaje, cu trei nivele, să aibă șase mașini să să se ducă să fie un om aschet și așa mai departe, cum îi se convine unui socialist. Are vreo câteva firme cu care face bani, asta nu este socialist, ci este capitalism. Atunci domn Dodon trebuie să schimbe denumirea partidului, Partidul Socialist burghez sau Socialist Capitalist de Republica Moldova, pentru că socialiștii nu procedează în felul acesta. Eu cred că oamenii din Sadova sunt mințiți de către el, ieri am văzut la acest miting al lui, Copii, cred că, de clasa 5-a, a 2-a, a 3-a, a a, 2, a 3 a a 4 o parte erau cu părinți, alții erau fără părinți, Ce ce pune mai multe semne de întrebare, chestia asta, am spus-o și mai înainte, se numește pedofilism politic și, de fapt, este interzis prin legea tragerea copiilor în, în, în aceste activități politice. Nu știu ce căuta și el printre acești manifestanți, pe piață a fost și el, cu mâinile în buzunari într-o vestă roșie și în pitjac, adică în sacou, ca de obicei cum el, bătrânul Voronin cam semăna dezamăgit, debusolat, completamente și se uita și el spre nicăieri și spre nimic, deci cam asta arăta... Lângă niște tineri cu steaua lui Dodon a partidului socialiștilor Sigur că campania electorală a început Toate loviturile acum vor fi îndreptate împotriva partidului liberal-democrat Pentru că în jurul lui s-a creat, eu știu, și el a fost cel care este de fapt vertebra acestei alianțe Toți cei care... Își dă seama că astăzi integrarea europeană și unica șansa noastră ca să ne dezvoltăm este calea europeană Trebuie să înțeleagă că un alt partid nu poate să o facă mai bine decât o face acest partid Indiferent ce nu s-ar spune și ce nu ar critica În al doilea rând, Partidul Democrat, o altă componentă a acestei coaliții a ieșit cu inițiativa că cetățenii să aleagă candidații. Este un lucru bun, salutabil, numai că eu n-am văzut preluând de la americani aceast, acest sistem, eu n-am văzut un lucru. Să văd ce programe economice electorale au cei care vor să devină candidați. Pentru că în Statele Unite ale Americii primary-ul sau alegerile primare sunt uh, efectuate de către membrii de partid și de către aderenții lor care vin la aceste adunări, iar candidatul își prezintă o platformă electorală puternică, am în vedere, în domeniul politic externe, în domeniul politic intern, interne, etc. Și în calitate de program electoral, primarizul are drept scop să aleagă programul cel mai bun. Spre exemplu, când a venit Barack Obama, deci primul om de culoare care urma să devină președinte al Statelor Unite ale Americii, era alege între Barack Obama și Hillary Clinton. Uh, Asta la uh, nivelul uh, inter de partid Nu, da. nu, no, no, dar era o mare problemă Cine să fie? Prima femeie președinte Al statului în Teleamericii Sau primul om de culoare uh -huh. președinte Al statului în Teleamericii Asta de fapt cântărea cel mai mult Dar și programa care pentru că Barack Obama A promis să retragă trupele din Afganistan Să le retragă pe cele din Irak În domeniul politic extern externe să devină Să se concentreze mai mult pe politicile interne Deci vedeți Eu la ce am atras atenția La problemele fundamentale ale statului Ori dacă ne prometea tovarășul Lazar că va schimba par Paradigma economică cu părere de rob, vreau să vă spun că nici până acum paradigma economică nu a fost schimbată și actualul domnul Candu, actualul ministru al economiei, nici măcar nu pomenește care ar fi o altă paradigmă a dezvoltării economice a Republicii Moldova. Deci, din punctul ăsta de vedere, noi trebuie să vorbim că alegerile primare sunt foarte bune. Probabil că va fi o experiență, probabil pozitivă, dar vreau să vă zic că în aceste condiții totuși trebuie să fie foarte bine elucidate și problemele economice de dezvoltare. Partidul Liberal și-a făcut și el congresul, Am văzut -a că, pe Mihai Gintră, Da, ne-a având -a. sau având niște concurență, să zicem așa, de formă, pentru că în ultima instanță au declarat că ei își retrag candidaturile și a fost făcut o declarație bombă că Partidul Liberal înaintează în calitate de prim-ministru pe Dorin Chirtoacă. Domnule Mihai Ghimpu trebuie să câștiga cel puțin 42-43% din alegători ca să fie domnul Chirtoacă prim-ministru. În alt caz nu cred. Ne oprim aici. Vă mulțumesc pentru participare la această emisiune, domnule Cernenco. Vă aștept și săptămâna viitoare. Mersi foarte mult pentru invitație. Urmărim evenimentele și le analizăm. Am stat de vorbă cu profesorul Mihai Cernenco. Vitalie Enache, la rândul ei, vă mulțumește pentru atenție. Vă invită să ne urmăriți în continuare. Ne reîntâlnim după știrile în actualitate. Rămâneți aproape. Puncte de reflexie.